Stockholm visar sitt allra soligaste humör den 24 maj, den dag då prinsessan Ingrid och kronprins Fredrik av Danmark och Island ska vigas i Storkyrkan. Det är en lysande samling som fyller den blomsterdekorerade kyrkan, kungar, drottningar, prinsar och prinsessor och en mängd andra inbjudna förstligheter. Erkebiskop Erling Eidem håller först ett tal till brudparet och förrättar därefter vixen. Ja, Christian, Fredrik, Frans, Michael, Karl, Valdemar, Georg. Ja, Christian, Fredrik, Frank, Michael, Karl, Valdemar, Georg. Säg dig, Ingrid, Victoria, Sofia, Luis, Margareta. Säg dig, Ingrid, Victoria, Sofia, Luis, Margareta. Nu till min äkta hustru. Nu till min extra hustru. Att älska dig i nöd av lust. Att älska dig i nöd av lust. Och till ett vårt tecken. Och till ett vårt tecken. Giver jag dig denna ring. Giver jag dig denna ring. Jag Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta. Jag Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta. Sade dig Christian Fredrik Frans Mikael Carl Waldemar Georg. Sade dig Christian Fredrik Frans Mikael Carl Waldemar Georg. Nu till min äxtamann. Nu till min äxtamann. Att älska din ödel att älskar dig i Och till ett vårdsecken. Och till ett vårdsecken. Det mot arviga denna röv. Det mot arviga Efter vixerakten beger sig hela bröllopsföljet till slottet. Och från Västra Borgården berättar Walter Holmstedt för radiolyssnarna vad han ser. Nu ser jag redan på Västra Borgårdens bortedel hur brudföljet kommer. Brudparet sitter i en öppen vagn- förspänn med fyra hästar alla dem med förridare jag ser ända hit bruden, där sitter hon vacker, lycklig strålande i sin vita brudräck, med vita viljor i pannen, hon ler till höger och vänster. kanske må hända en liten aning överväldigad kanske vemodig, när hon ser sig om när hon lekt som barn och vunnit alla tillgivenhet nu stannar ekipaget några meter från där vi sitter. Hon värmer i kapp med solen. Först stiger nu kronprins Fredrik ut. Och nu stiger kronprinsessan Ingrid ut i vangen. Hon vet av ståttalaren och hommarkälken. Vangstaden har just öppnat. Lakaina är framme. Som sagt hon värmer i kapp med det underbara vackra vårvedet. Det var som en saga när hon kom, men det är inte en saga längre. Hon är en saga prinsessa, men en sån människa, en prinsessa av kött och blod. Brudparet går nu för 13:00. Till Oscars kung Oscars varning. Och musiken spelar där uppe kung Christian så över högen